Mila bederat eta irurogoita mahiru urtean nera ametxetako bizikleta ikusi nuen denda batean. Laranja zen eta laugur pil zituen. Nere bizikleta oso ondia zen niretzat eta ni txikia nintzen oraindik pedaletara iristeko. Dendako bizikleta laranja ura ordea oso egokia zen niretzat eta urte hartan oparitu zidaten. Zei urte nituen, ura iluzioa.